Lanpostura joateaz nazkatuta, zure lankiden oporretako historiak entzuteraz azpertuta, eskaintza ezinobea daukagu zuretzako. Telelana Lanean ari bitartean, tartetxeo akartu halko dituzu beste lan batzuetarako. Adibidez, unben saria edo gorpuz ezkuntzarako arropa prestatzeko. Labadora jartzeko, arropa lehorra jasotzeko. Gurasoak medikura eraman, anutzi informe baten zain egon bardutelako, baina txera huetan ladora amaituta topatuko duzu, eta arropa zintzilikatu izango duzu. A ah, eta labadoratik balko irabidean, pasilloan, erratza pasa! Laneko horri batzuk inprimatzen jarraitu eta hoia espresa jarri. Hoia espresak bere magia egiten duen bitartean, txostenarekin jarraitu dezakezu. Dei batzukekin egin, online zaukazun bilera, ama osmitutan atzela atzela atzela, Komuna garbitu eta umean biliburu forratzeko tartea izango duzu. Bueno, agian eta seguruenik atxaldean lanean jarraitu barku duzu, ez dizurako amaizeko denbora eman. E, bueno, eta erasketak egin eta umean atxaldea jestenatu eta gero, noski. Afalostean, umeako eratu eta ipuina irakurri. Ama biter dena bukatuta. Terapeuta batek lagondualak izango dena denbora jestenatzen. Etxeratze berri honetan, emakumea soldatapeko lana egitera bidaltzen dugu etxera. Batzuetan gainera soldatapeko bilanekin. Emakumeak erreprodukzio lanak bere gain hartzea du helburu, netan estatu inbertsioa txikiago izateko. Iaia hogeita labordu lan egiten ditu horrela emakumeak. Eskoletatik etxerako ikasketa ordu gehiago bideratzen diren gara jauetan. Etxea superlangtegi bilakatzen da. Ikasteko, etxeko lanak egiteko, lan intelektualak eta beste lan mota batzuk egiteko leku. Lanean, talde bateko kideizateak eragiten digun ongizatea desagrarazten du, eta etxeko lanen bisibilitatea lausotzen. Ardura gehiago hartzen ditugu, edo hartzen dizkigute emakumeoi horrela. Con el teletrabajo, el Estado está invirtiendo menos en la reproducción social. Tenemos una mujer que prácticamente trabaja 24 horas. La casa se ha transformado en la gran fábrica. O suena un poco? Lo mismo que hicieron las textiles con nuestras madres y abuelas.